O <speaking in Hebrew> Senhor <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> ima sve je meni predao otac moj i niko ne zna sina do otac niti oca ko zna do sin iako sin hoće ko kome открити hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja вас vas osloboditi uzmite мој moje na sebe i naučite se od mene. Jer tamja kroza kis mine srce i naći će te pokoj dušama svojim jer ja dam je moj blag i brele je moje lako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 znaju i misli da znam i što nam evo uporno nudi. Sve je to, braće i sestre, u odnosu na znanje crkve, na istine koje crkva ima, sve je to zaista ništa. Sve je to prazno, šuplje, iz Smradon. Evo pogledajte samo ovaj odugomakje evangjelski koji smo evo večeras u ovoj blagoslovenoj noći čuli. Noć smo se evo potrudili. Noć smo odvojili vreme na kasnije. Evo ovo večer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 Poslije tog malog truda, velikog blagostlava da čujemo, da sretnemo, da dodirnemo, braće i sestre, pažnjom uma samoga Gospoda. Jer kad čujemo riječ dravog čovjeka, kad čujemo riječ nekoga ko nam je blizak srcu, pa makar bio na drugom kontinentu, kad mu čujemo glas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 I mi njega dodirujemo pažnjom naše gume, srce, volje. I evo gledajte kako tajno on nam otkriva večeras. Ali u crkvi, to je mnogo važno, ovo se braće i sestre, ne da je izvan crkve. Ovo je crpena riznica, ovo je svešteni kivot. Дрствена скинио црква православна коју је поставио Бог, а не човек. Да је човек поставио, па она би давно браће и сестре завршила тамо јер су завршиле све оне конструкције људске. Завршило би заједно са свим оним царством, са свим оним храмовима. Idolski. I pala u duboki zaborav. A to što ona i danas postoji, a sva ta carstva, svi ti idovi, sve te mudrosti progutane zaboravom, to je još jedna potvrda. Da crkva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 učenicima. A i mi smo, braći i se u crkvi uvijek učenici. Eto tako kako sad sjedite kao u školskoj klub. Naravno, uključujući onu djacima svojstvenu nepažnju. Koju treba odagnati od uma, jer nepažnja u crkvi je opasna. Ona je danas u školama poželjna i zaista blagoslovena nepažnja, jer tom nepažnjom makar ne primamo otrov. A nepažnjom u crkvi, braće i sestre, ne primamo lijek i živu vodu. Zato u crkvi treba biti pažnjiv.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 Do otac, niti oca ko zna, do sin. I ako sin hoće kome otkriti. Sve je meni predao otac. Gledajte kako liječi ova riječ, braći i Odma liječi, odma diže izmrtvi.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 I onda na to obavezno, brige, problemi, dugovi i propast, kraj, ništa, bijeda i siromaštva. Ako tražimo izlaz, a valjda ga tražimo zbog toga smo i došli, I zbog toga dolazimo, lazi u crkve, tražimo izlaz, pritisla muka, pritisnuo život, pritisli problemi, pritisnuo i grijev, braći se, strasti stežu, guše, strahovi ulaze, voda, vatra.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 Sve mu je prednost. Sve što ima Otac, ima i On. Ravan, vrati i sestre, Otcu po časti, ravani po prirodi, po bogatstvu, po sili, po životu. A On jedan od nas, pa nam govori, zato i postao jedan od nas.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 И отклива, šта odkliва, бра се, Да je церкви, jak цева je тило Христоvo. Ако не веруєš o to, он имаш problem, ка je neчеš розumi. Ника. Само те живот na te проđ i накраjuteš statви недоvrш, угgroжен, osбилно угрожен. I može vrlo ovako da ti se desi, vrlo ovako da se vrata zatvore pred tobom i da te Gospod prepozna. Zato je mnogo važno da crkvu prepoznamo i doživljavamo kao tijelo Hristov. Znači da je crkvi. Sve Otac predao. Ako je crkva tijelo Hristovo, i ako su ove riječi istinite, a jesu, onda je crkva, braće i sestre, Otec sve predao. I mi u crkvi imamo sve. Ništa nama više ne treba. Bukvavno imamo sve. Niko ne zna sina do otaca. Niti otca ko zna do sin. I ako sin hoće kome otkriti. Vidite, braći i seste, crkva poznaje otca. I otkriva onima koji su je vjerni. Ima li ičeg uzvišanijeg, ima li ičeg potrebnijeg, braća i sestri, od poznanja Otca? Držimo da nema. Čovjek koji ne poznaje Otca, to je, braća i sestra,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 drugih istrčavanja na raznim poligonima. Međutim, u vječnosti to nezadovoljstvo braće i sestre projavit će se kroz krik, kroz vrištanje, kroz škrgutanje zubima. I niko izvan crkve Taj problem ne može da riješi. Niku. Nudi svijet neka znanja, neka poznanja. Evo danas šta sve ne nudi. Pogledajte samo televiziju, štampu, koliko ima tu informacije. To više čovjek ne može sve ni da registruje. Sve neka nova otkrića,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 Niđe, braće i sestre, da se govori o oca. Niko da pozove, niko oca da otkrije. Ta se tema preskača. Evo pogledajte, recimo, škole. Koju god odšiš. Chceš osnovno, ajmo u osnovno. Šta odšiš u srednju,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 Nije on Kako on može ocu da govori? Nemoš, ne zna. A crkva, braće i sestre, ona neprestano o ocu i govori i neprestano poziva na slavoslov. Vidite i sami, primijetili ste malo, malo pa slava ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada, i uvijek, i u vjekove vjekova. Kao da u tom trenutku mi izražavamo svoju volju i namjeru da ćemo slaviti i u vjekove vjekova. Pa svaki trenutak koristimo da projavimo, naravno u crkvi, svoju namjeru da to slavuslovlje traje i sada, i svakda, I u vjekove vjekova, dakle i u onu beskonačnu vječnost da sa slavoslovljenjem oca i Sina i Svetoga Duha. Jer povedajte, crkva ne prestano slavi oca i Sina i Svetoga Duha, a svijet ni jednom jedinom riječju da ga spomenem. E tu je, braći i sestri, ta granica. Niko ne zna sina do Niti oca ko zna do sin. I ako sin hoće, kome otkriti. Do tog otkrivanja dolezi u crk.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 Otac se otkriva duhom svetim, kroz sinu. A to kad kažemo kroz sina, to uvijek moramo da vezujemo za crkvu. Jer isto to, mogu da nam kažu i sektašu, a mi kažemo, a gdje je crkva? Pa ne treba crkva. Imamo, kaže, svetopismo. Izvoli tvoje svetopismo, meni je potrebna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 predato je to otkrove i oni su ga sa velikom svestočnom pažnjom čuvo kroz toko zvano sveto predanje ukazuje sveto predanje to je braća i sve sve Bogu koji znam otac se otkrio krasi i sin je otkrio otac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 Potomcima, bez nikakvih intervencija Ako provjeri I vidi da hoćemo Onda nam daje A Ako vidi da smo mi Spremni da tu intervenišemo Oduzimamo, dodajemo Ne, neće ti otkriti sin Zato nas on provjerava Vidite sami kad uđemo u crku Pa on neće odmah Odmah s nama Da povemiše, neće da nas uvodi u tajnu. Mi si spremni, znate, sa crkvom, brzo da uđemo u raspravo. Ne. Neće ona to dozvoliti. Ona će prvo da te provjerava. Možeš i ti da napraviš pojasni poklon. Da se prekrstiš, pa pojasni poklon jedan. A pa da se prekrstiš, pa pojasni poklon drugi. Pa da cijelivaš ikonu, pa opet da se prekrsti. A možeš i da prilješ u ovom svešteniku, pa da napraviš poklon, pa da uzmeš blagostvo. Ali finu da ga Da krstiš ruke, pa da primiš blagostvo, da kažeš, blagostvovi Da celiraš i da ste finom. Obogaćen blagostvom vratiš na svoje mjesto. Možeš i da praviš zemne poklone, metaniju. Možeš i da kad je vrijeme postoje. Možeš li nedeljom da dolaziš na nedeljna sveštena liturgijska sabranja. Možeš li da primiš vjeru izraženu u simbolu vjera. Možeš li i ovo, možeš li i ovo, možeš i ono. I kad vidi da mi i hoćemo i uz Božju pomoć možemo, tek onda nas uvodi u tajnu. I otkriva, jer braće i sese, to što se otkriva, to je davanje, to je predavanje, to je visar, ne može pred svinjim. Arhimandrii predafeju Karolin svojim sjećanjima govori da pošto će poslati monak, a ne odmah, nego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 A i ne može drugačije biti jer su pokazali nespremnost, ovakomislenost. I crkva im nije otkrila istinu. Ne mogu da je nose. Oni su željni promjena. To su takozvani reformatori i modernisti. Nije živ što neće neku intervenciju napraviti.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 na prekretnici, braće, i sve duhovnoj prekretnici, i zahvaljujući ovom otkrivanju, koje je naslijedio kao sin crkve upoznavši oca, postao je karika za noge koji će se na njegovom sveštavnom predanju učiti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 I naći ćete pokoj dušama svoj jer jaram je moj glavak i breme je moje glavko. Ovo hodite k mene, svi koji ste umorni na tovaranju. Podrazumijeva, braće i sestre, kretanje, hodi, a ti kreneš k njemu, hodite a mi krenemo ka njemu. To kretanje u pravoslavnoj crkvi naziva se podvijkom. Čujste, podvižnici, oni koji se kreću. Podvižnik, onaj koji se kreće. Podvižnik blagočašća, podvižnik svetog evanđelja, podvižnik u svetoj crkvi je onaj koji je krenuo kao na ome koji ga je pozvao. Hodi k meni, umoran si i na to varan, a ja ću te odmoriti. E to kretanje, braći i sestri. To je podvijek. Koji su naši oci Prešuj, Podvizdavajući se, dakle, krećući se i zaista našli pokoj dušama svojim. Jer ja sam krotak i smiren srcem. Naučite se od mene i naći ćete pokoj dušama svojim. Ta nauka, braćo i srste, nauka gospodnja, koja u čoveku izaziva krotost, i smirenje koje stida teško breme gordosti. Teško breme gordosti. Je gord čovjek. To je čovjek kome je teško u životu. To je teško breme e, svoje volje. E, svoje pale prirode. Svoje gordosti. Svoji strasi. To je, broći sve, teško. A pa neki ljudi ne mogu da u samom sobstvenoj od te težine a gospod znajući za to on nas poziva i vidite, ne šaljeno se on idi kod onog neuropsihijatra idi kod ovih vraćara gatara, ekstrasensa idi ovamo, idi o dođi k mene nauči se od mene jer ja sam krotak i smiren srcem i naći ćeš pokoj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 dušama svojim. Zašto ovo i zašto smo ovo evanđelje pročitali? Kakve ono vezi ima sa svetim Paisijem? Ima, broće i svese, i tekako. Svešteno predanje spisi svetih otaca. A spisi svetih otaca su mape, sveštene mape, kako od pozicije koji se nalazimo Doći do gospoda, koji je to put ili na koji način da se krećemo, to jest da se podvizavamo, a da ne skrenemo s puta, nego da dođemo do njega, da se naučimo od njega i da nađemo pokoj dušama svojim. Te mape jesu zapravo spisi svetih otacija. U vremenu kada je Sveti Pajsija živio, to je XVIII. vijek, oni su bili skoro izgubljeni, zaboravljeni. Gubitkom tih spisa, braće i sestre, mi smo izgubili mogućnost da gospoda nađe. Izgubili smo mogućnost da odmorimo duše naše, da nađemo pokoj. I zaista nije ga bilo, čak i na Svetoj gori Atlanskoj, da ne govorimo o akademijama. Fajsi pa je bio nezadovoljan akademijom u Kijevu, bio vrlo nezadovoljan. Bio bi sigurno mnogo nezadovoljniji, kad bi danas obješao naša, čak i duhovna učilišta. Vrlo nezadovoljan, nažalost, na učilištima e, današnjim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 koji je projavio najveću ljubav, polažujući život svoj za bližnje svoje, ušao je u rat. I sam, samo sa Božijom pomoću, praktično sam, imao je nekoliko isto mišljenika, ali možemo slobodno reći da je i sam bojevao. Krenuo u potragu kao žedni jele za svetim spisima. I objelazio je posebno Svetogorske biblioteke, objelazio Svetogorske skitove i jednu po jednu stranicu Svetih spisa, Svetih knjiga, Svetih otaca vadio. O od zaborav, o od nema. Čistio svojim znojem, svojim suzama,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 Исихије јерусалимски, Дијадо, Фотички, Ава Исајије, Марко Подвијжни, Варса Нухије Велики, Григорије Синаји, Симеон, Noви Богослов, Максим, Исповједник, И многи, многи други, Браћени су, Браћији и Сесре, Tamođe im je mjesto, pred licem svetoga monaštva, pravoslavno, vratili se svoji, svojima. I što se onda dogodilo? Od tog paisija koji je našao kablove, ne nego zatrpano, kad je svoje biće, svoju dušu, svoje srce, svoj um vezao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 Takva je sila, braći i sese, krenula kroz njega, da je osnovao manastire, kakve i Sveta Gora nije pamtila. Njegovo bratstvo, 60 monaka, kaže da Sveta Gora to nije pamtila. Takvu zajednicu. 60.000 demona se odvaja na njih 60. Znate kakva formacija, jer su bili povezani sa Svetim ocima i mali su nepogrešive mape. Sarac Pajsjevih je sa velikom revnošću izučavao i praktikovao i uspio je u tome. Kad je prešao u Moldavi osnovu manasi sa hiljadu monaka. to šta je to za osamnaestni vijek? Sve se raspada oko njega. Sa jedne strane pada hiljada, sa druge strane pada deset hiljada. Sve propada. Tone, tone.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 I gladnije žene počeli su da hrluje ka njemu. Naučite se od mene. To, ta nauka, vrati i sestre, je sadržana u nauci Svetih Otaca. To je nauka Svetih Otaca. Nije to njihova, nego Božja nauka njima predanje. I povratkom tih spisa...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 da se čitaju i po njima da se živi i jedna od posledica Pajsije ovog i provjera da li je njegov projekat zaista uspješan jeste i čuvena optina pustinje optina pustinje 14 svetitelja daje jednog za drugim 14 svetitelja Na modelu Svetog Pajsija, evo optina pustine Nikula, koja je izvršila srhovit i blagotvoran i blagodatan utisaj na cijelu Rusiju. Mnogi znaju za Dostojevsku, ali mnogima je Dostojevski i krajnji domet. A teško onome kome je Dostojevski i krajnji domet, a blago onome koji zna za optinu, koja je i Dostojevskog odmorila. On je, braćo i sese, sam, sam umorni i natovarini putnji. I one koji se samo na njemu zadržavaju, on umara i tovarje. A koji zajedno se njim uđu u tihu gluku optine pustinje i optinskog, to je spajsijevskog predanja svetootačkog politeta, on ađe gospoda, Smirenog krotko i krotkog i odmori dušu svoju, nađe pokoj, primi lako bremen. I ne samo optine, nego i mnogi po Americi, širom svijeta, brati i sest, Pajsi je tamo gdje ljudi traže istinski pokoj, Pajsi je orijentacije. I naravno njegovi naslednici, Teofan, Zatvornik i Njatije Brančaninu. Serafim Rous u Americi, u Gruziji i u Srbiji, braćo i sestre. Njegovo ime se cijeni i poštoje. Za god ljudi hoće ka gospodu da krenu, da ga nađu i dušu svoju da odmore primajući ovaki, ovako breme i laki jaran, da se nauče nauci krotosti i smirenje suština te nauke je upravo stisanje smirenog duha. Zato smo dužni kao crkva da mu je zablagodarno. I večer, ovim svenoćnim denjem i ovom svetom liturgijom, blagodareći gospodu što nam ga je dao, blagodareći njemu Preko koga i preko čih spisa mi gospoda možemo, braću i sese, da otkijemo i da mu dođemo. Ne pajciju kao i dolu, nego je zahvaljujući njegovom trudu da možemo gospodu da dođemo. Prvenstveno svetomonaštvo, svetomonaštvo i narod Boži. Da se oslobodimo važnih nauka, važnih duhovnika, važnih duhovnosti, nego onu pravu kvalitetnu svetu otačku nauku, da otkrijemo i pomjerama mjerama naših snaga i uz Božju pomoć. Da i mi krenemo, braću i sese, kad smo već pozvani, hodite k meni, ali ne bilo kojim putem, jer mnogo je krijevih puteva, mnogo stramputica, nego uskim putem kojim je išao i naš sveti otac Pajsi Pa zajedno sa njim i sa svima svetima, braći i sestre, našavši i naučivši se od njega da odmorimo naše umorne i natovarene duše i da primimo blagi, jaran i ovako bremen. Molitvama Svetog Oca našeg, Pajsija Vjeličkovska. Amin, Božem.